څړې شي کله یو ناپاک او نامناسب چیز داخل شي لکه واښوم او غیره شو تداس نه پاک ذکر دنه د دې یا ذکر اسکار یا مقدس اسماء مقدس کلمات دخلي نه دانو وباسي که چې دا نه او نامناسب ځینی پایې مقدس دمنه دا ویل دعاګانې وی یا مقدس کلمات پاک انا مناسب دی بده بده او گناه ده دا ثواب بسې انسان ته الټه گناه ملابې نو داسنه مناسب زینو کی مقدس او پاک کلمات ویل <سؤال> د دین ځان سره په دا سخت گناه ده